Pozojem e leximin e librit Sharh Sunnat e Imam Berbaharit rahimehullah je mit pika 134 ku ka thon autori rahimehullah wa idha ra'ayta ar-rajula yata'anu ala ahadin min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa'lam annahu sahibu qawli su'in wa hawa demthan kur ta shohsh se njeriu i akuzon ose hedh akuza edhe shpifje për do kënd prej sahabeve të pengamerit sallallahu aleyhi wasallem, dije se aja është pasues i, dëmë thënë, mendimeve të këqia dhe i epsheve. Likavli Rasulillahi sallallahu aleyhi wasallem, <coughs> i dhe dhukira ashabi fe emsiku, dëmë thënë, përshkak, prakion në bas të hadithit çi ka thon pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem kurt përmenden sahabët e mi atyre hesni pra mos folni për ta thot kad alima an nabi sallallahu alaihi ve sellema ma yakunu minhum min alzalali ba'd mautih falam yaqul feehim illa khaira do thot se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem e ka dit për disa rashitje dhe gabime që do t i bëjnë ata pas vdekjes së tij Mirpo përsëri për, për ata ka thon vetëm fjalë të mira. E vetë thot se ka thon gjithashtu, "Dheru ashabi la taqulu feehim illa khaira", do të thon lëreni sahabët e mi për ta folni vetëm mirë. E vetë thot "wa la tuhaddith bi say'in min zalalihim", pra mos fol për asgjë për gabimeve ose rëshqitjeve të sahabeve wëla harbihim asë për luftrat më styre, wëla ma gabe rënke ilmu hu edhe mos folë përat për të silën nukë diturid, më thonë lidhja me ndodhit më sëshabëve, wëla të sma'hu min aqadin ju haddithu bihi, edhe mos e dëgjo asë kanë që fletë në këto tema, fa inna hu la jeslemu lëke qalbuke in se mihte, sepse në qëfëse e digjon atëherë nuk do të mbetet zemë rajote e shëndosh nda i sahabëve Pra në këtë pik ka fol autori Rahimehullah për sahabët e pengamirit sallallahu aleyhi wasallem dhe radhiallahu anhum ata të cilët janë njerëzit më të mirë mas pengamerve njerëzit më të mirë në të këti u meti, dhe më thënë pas pëngamerit sallallahu aleyhi vësellem, s'ka dushim se janë sahabët, kurse, si që kemi të regu më herët, njerëzit më të mirë në përgjithsi, pa përjaqtim, prej krejt njerëzimit, janë e bubekri dhe omeri, dhe më thënë pas pëngamerve. Pra, pas pëngamerve në përgjithsi, njerëzit më të mirë prej njerëzimit, që mbetet pas pëngamerve, janë, ebu Bekri dhe Omeri radhjallahu anëhuma. Edhe sahabët Allahu subhanahu wa ta'ala i ka lëfdu në shumë ajete, i ka përmen në mënyrën mëtëmir, si të është përshemull në ajetin «Wa sëbiqunë l-awëllu në minë l-muhajirin e wal-ansari wal-ladhina tëtëbëuhum bë ihsanin» dhe më thënë ata pararejnë dësit ose që kanë Ata të partë që kanë nëzitu për të hy një islam Prej muhaqirve dhe ensarve Pra muhaqirve dhe ensarve Të cilët të paret kanë nëzitu Edhe kanë vrapu për ta përqafu islamin Edhe për ta përkra islamin Edhe thot Walledhinët të beuhun bi ihsanin Edhe atat të cilët i pasojnë këta Do në thënë sahabët Në mënyrën më të mirë Radhi Allahu anhum Wa radhu anhu Thën, atajan, e, Allahu është t'i knaqër me ta dhe ata janë t'i knaqër me Allahun dhe thotë, wa aadde lehum gjennetin të gjiri tahte halë anharu edhe Allahu ka pregatit për ta gjennetën e për të cilat rridhin lumenj e, dhe thotë, në përgjithsi i ka përfsi e, në keta jetë Allahu subhanahu wa talat, ta më thotë, të gjithë sahabët se Allahu duke tregu sa Allahu është i kënaqur me ta, edhe duke tregu se për ata i ka i ka përgatitur xhenetët. Pra çdo të thot se e të gjithë sahabët janë të përgjysmë se do të hyjnë në xhenet. Po ashtu ka thënë Allahu la yastawimin kum men amfaqa min qablil fethi wa qatal. Do thënë nuk barazohen ata të cilët kanë dhënë dhe kanë luftu për para të qëllirimit, për para, dëmë thënë para marveshjes hudejbjes, ose për para të qëllirimit mekjes, Allahu alim, nuk barazohen me ata që kanë luftu edhe se kanë hinë islam më dhënë. Thët, ula i ke aqva mu dërëgjët e minë lëdhina enfeku min ba'du e katelu, ata e kanë shkallën më të lartë edhe më të madhe, sësa ata që kanë dhënë, pra lemosa edhe kanë luftuar pas më pas wa kullan wa'adallahu al-husna <coughs> por të gjithëve Allahu u ka premtuar më të mirën al-husna do të thon më e mira çu do thot xheneti do të thot sipas shpjegimeve që janë sunet se al-husna është shpërblimi më i mirë që do të thon xheneti do thot se të gjithë ve të gjithë sahabeve Allahu u ka premtuar se do të tfusin xhenet. Mirpo kuptohet se ka dallim me styne. Disa janë më e, të vlefshëm se disa të tjerë, por të gjithë sahabët janë të garantuar se do të hynë në xhenet. Ë pa dyshim se siç janë Abubekri, Omeri, Uthmani, Aliu, ë pastaj të tjerë të prej 10 të pergjisorve me gjennet, pas taj, dhe më thënë mu haqjirt, janë mad vlefshëm e kështu me radhë, dhe të ka shkallë të ndryshme, edhe të dalojnë në vler me styre, për, më rëndësi është se të gjithë kanë vler të lartë në islam, edhe të gjithë janë të përëmtu, të gjithë dhe u ka përëmtu Allahu se dhe të t'i fusi në gjennet. Er, në Nuk ka dushim se sahabat janë më dëvlefshëm se të gjithë që vinë pas tyre. Edhe në qovë se ata që kanë ardhë më vonë e kanë hargju gjithë jetën në luftë për shemull, ose në mësimin e diturisë edhe në përhapjën e diturisë e tjera e tjera, nuk ka mundësi më mëri sahabat asë njëherë. Këtë e kam thonë të gjithë djetarët e selefit, prej sahabeve dhe të më vëndshëm, edhe ka thonë përshemë Allah Ahmed ibn Hambel, dhe më thënë një fjallët në gjashme, edhe gjithashtu Abdullah ibn Ameri radhiallahu anhu, an anhu me ka thonë, mos ishani sahabët e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, se thotë njoni prej tyre që ka nejtë një qastë, një kohë të shkurtër, domethënë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është më mirë se sa ë ibadeti juaj për 40 vjet. Domethënë edhe më mundun një ibadet të shumt, domethë ato 40 vjet me vazhduan ibadet nuk mundës me mëri sahabët që kanë ndëit një moment me bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kuptohet sepse nuk ka mundësi të arrihet ajo skallë e luftës bashkë me pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem ose çndrrimin në rreth me pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem eh hijretin bashkë me pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem duke pasparasys eh, kohën kur e gjithë bota ka qenë kundër pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem do të thon vetëm me thon se je me me Muhammedin, sallallahu aleyhi wasallam, ka qenë pra përfitim shumë i madhë të kallahu, edhe ka qenë vështirësi e madhë e, për në botë. Përëndaj, ajo shkallë edhe ajo vlerë që e ka në rritë ata duke u shëqru me pengamerin, sallallahu aleyhi wasallam, nuk ka mundësi askus tjetër me nëri. Pastaj mos flasim për kuptimin e fjalëve të Allahut për kuptimin e fejes, për gjithësi, ata të cilët e kanë marë drejt për drejt për, drejt për i pengamerit sëllë Allahu a.s. Përës për taj mos të flasim për vlerën e i badetit që e kanë ba, dëmë thonë, ata që janë falë në safat, mas pengamerit sëllë Allahu a.s. si imam, e tjera, tjera, dëmë thonë, nuk ka mundësi këto pozita të arrihen as njëherë. Për ndajë, për nga meri sallallahu aleyhi më sallem, ka thënë, La të subbu ashabi, pra mësishani, sahabët e mi, Falew enfeka ahadukum mithle uhudin dheheba, ma belagha mudda ahadihim u ala nësifah. Më thënë që vëse dikush prejus, jebë lëmosh arë sa kodra uhudit, nuk ka mundësi me mëri atë që e kanë dhona ta me grusta të tyre, me të dy grosat ose me njërin grust. Domethënë nuk kam mësi me më mri vlerën e sakrificës edhe vlerën e ibadetit që ka ndarë ata bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është dhuntia e Allahut, të cilën Allahu ja jep kujt doje. Domethënë Allahu subhanahu wa taala nuk i ka dhënë pa drejtësi askujt qoftë nuk ja lën mangët shpërblimin askujt, por i jep i duron edhe më shumë prej dhëntisë të tij, kujt doje subhanallahu teala, do të thënë natyrisht nuk mundet e, pra më i përzi Allahut askush, dhe askush nuk mundet me e kundërshtu atë ndarje të dhëntisë të tij, do të thënë nuk mundet me kundërshtu Allahun subhanallahu teala. Por kuptoi prap e, e përserisim, në më thënë se kuptohet përse ata kanë arritë gjithë këtë dhunti, sepse në supët e tyre është bardë, në më thënë, pesha e madhe e vëstirsive të ngritjes se fejë se Allahut subhanahu wa ta'ale. Në më thënë, kjo fejë, pra nuk është diçka në shka merët ashtu si shkeleshko, dom sa nuk është vetëm diçka s'ka thuhet me fjalë, do të thënë as diçka e fuqishme. S'ka për t'u vendos dikund në një kohë ose në një vend, duhet e mu vendos me fuqi, me sakrificë të madhe. Edhe e, gjithashtu fillimi, pra kuptohet se fillimi i i vendosjes ose i themelimit të kësaj feje që i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala ka qen e, shumë i vështirë. ë prandai vështirësi të më të mëdha das provat më të mëdha i ka vart me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj janë sahabët e tij. Edhe ata janë që e kanë bërt mbi supet e tyre kit pesh të rand, edhe ua kanë transmetu të tjerve. Do të thon gjithë jeta e sahabëve ka qen ë mbes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka qen sakrificë dhe të dhe në kohën kur ka zbrit kjo fej, i ka zbrit për nga meri qëllallahu aleyhi vësallem, ata janë sakrifiku edhe janë mundu për ta përkra këtë fej. Pas ta edhe pas vdekjes për nga meri qëllallahu aleyhi vësallem, ata gjithashtu janë sakrifiku, kanë luftu dhe kanë dhënë gjith mundin që është në mundësit njerëzore. Ma dje, disa qështje që janë më thonë të paparamendueshme për njerëzit tjërë që i kanë bardë, për ta, e, për ta vazhdu transmitimin e këti mesajji, dhe më thonë, edhe deri sa ka ardhë, edhe deri të ne, në, kohë, në formën të pasëtër ashtu si e ka zbritë Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj, nuk ka mundësi askush me imri, në shpërblima dhe në vlerë, sepse, si ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi më sellem, kush thret për një udhëzim, aje ka shpërblimin e ati, ati du më thënë, në asaj vejpre që aje vetë e ban, edhe se cilit që vepronë si pas ati udhëzimi dhere në ditën e gjykimit, pa ju mangësu askujt shpërblimit, du më thënë, aqë sa merë shpërblimi, edhe një tabi i që i ka bëhvejprat, të cilja ti kam su prej sahabëve, aq kanë edhe sahabët, pastaj aq sa merë shpërblim edhe tjetëri që kam su prej tyne, dëmë thënë aq marin edhe sahabët, e këstu derin ditën e gjykimit, kurse edhe të gjitha këto që i marin sahabët, gjithashtu i merë edhe, për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, përëndaj, dëmë thënë, nuk ka mundësi dikus me më rinjë shpërblimin e tyre, asë njëherë. Duke e dit këtë realitet, pra duke u bazuar në këto ajete, këto që i cituam edhe tjera që i përmënin vlerën e sahabeve, edhe besoj që kemi përmend diçka për kësaj teme edhe më herët në këtë libër, edhe në librat tjerë. Ëh kjo tregon pse njeriu duhet të murmërit prej të folurit në lidhje me atë që ka ndodhur mes sahabeve, sepse krahas gjitha këtyre sahabet kanë qenë njerëz, edhe ata kanë bërë istihad, do të thonë ja kur kanë pas mosmarrëveshje, janë mundu për hir të Allahut në bazë të Kuranit edhe Sunetit me pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ta bëjnë gjykimin edhe përfundimin më të saktë, edhe kanë vepruar sipas asaj që kanë qenë bindur se është e saktë. Prandaj ata nuk janë ndryse për vetë se e, mes një shpërblimi ose dy shpërblimeve, si ka thënë Peygamberi sallallahu alejhi ve sellem, kur përpiqet dietari për ta gjetë, do të gjet, dhe më thonë, xhigjimin e saktë, nëse e çillon ka dy shpërblime dhe nëse gabon ka një shpërblim. Prandaj ne jemi të bindur që kjo është besimi e lusen e al-Jamaa, atë që e kanë shpjeguar sahabët edhe kanë bartë imamate as-sunetit në çdo gjenerat prej tet habinë deri sot se e, pra ne jemi të bindur se sahabët kanë qenë e, veprat e tyre kanë bërë me istihad duke synuë me arrit knaticën e Allahut, do të thon duke synuë synuën e vërtetën, edhe secili prej tyre është ose që ka një spërblim ose që ka dy spërblime. Prandaj e nuk lejohet me fol, domethënë me akuzuar ndonjërin prej sahabeve për diçka ose sahabet në përgjithësi. Por në ka dallim e akuzon një sahabi dy ose më shumë ose të gjithë sahabët. Kan thonë dietar të selefit e, kush e nencmon njërin prej sahabeve ajës zindik, domethënë i dalur prej islamit. Sepse e shojmë qartë se zinxhiri i kësaj feje është i lidhur prej te ne deri te krijuesi Jon subhanahu wa taala do thon Allahu ja ka spall ose i ka fol drejt për drejt Xhibrilit alayhi salatu wassalam edh ai direkt ja ka transmetuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e, e ka transmetu e ka transmetu te sahabet tash nuk kemi dyshim se deri ktu zinxhiri është plotësisht i fortë dhe i besueshëm, do të thonë pra, e pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, i zgjedhur i Allahut, nuk ka dyshim se është njeriu më i besueshëm, Xhibrili alayhi salatu wassalam, edhe që e ka marr direkt prej Allahut. Do të thonë ky është zinxhir i fuqishëm që nuk ka mundësi me pas dyshim të. Pastaj, prej pejgamberit sallallahu anue sallam e kanë marr sahabët dhe të gjenera të tjera nuk ka kush tjetër me transmitu përvec se sahabët. Prandaj, kurse edhe ata nuk kemi dyshim se janë të besueshëm edhe besnik, për edhe të fuqishëm në transmitim. Dëmë thënë e kanë mësu sakt atë që e kanë dëgju, edhe kanë ditë të transmitojnë ashtu si e kanë marë. Edhe kjo, pastaj vazhdonë zingjiri i transmitimit, më tutje deri në registrimin në për Libra, edhe Libra gjithashtu kanë ardhë me zingjiret të transmitimit deri thëne. Por, po duhu me së qëru, se ata të cilët i sulmojnë sahabët, du më thonë duhan të akputin këtë zingjirë, <coughs> që ne mos kemi ma bazë këtë bazohemi për këtë fejë. Du më thonë ata të cilët i sulmojnë sahabët, prej momentit parë që janë paracit, ata që i kanë luftu sahabët, edhe derinkon ton, do të thënë ata janë njerëz që duan të ë azhësojnë këtë fe, edhe ta skatrojnë. Do thënë nëse bie kjo halkë prej halkave të para, do thënë, ose halka e parë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëse këputet, atëherë na nuk mbetet mi besuas Kur'anit, mos flasin për sunetin, edhe do thënë, nuk mbetet asgjë prej kësaj feje randaj kam thon e dietarte ai i cili nenchmon 1 prej sahabeve esht zindik e, gjithashtu ka thon e buzurra kuptimi i fjales tis se neve kurani do suneti na ka ard nuk na ka ard ndryshe per vet se permes sahabeve edhe ata jan desmitar ton që se desmojn se kstu ka zbrit kurani edhe kstu ka qenë sunetit për një amëri sallallahu a një sëllem. Atëherë thotë se këta njërës të cilët flasin keqë për sahabët, dujn, duan të nejë asgjësojnë ose të, të eliminojnë dëshmitartë tonë, kurse ata janë më parsor që të jenë të eliminuar dhe ata janë zindikë, zindika. <coughs> Edhe këtu ka përmenë, Authori rahimehullah. Këtë do të thonë një hadith, që thotë: "Dhe ata të dashur mi, fa amsikū", do të thonë kur të përmenden sahabët e mi, mos folni, mos flisni. Ë ky është hadith Hasan, thotë Sheikh Rabiya, hafidhollahu. Do pra, të thonë, pra kur të përmenden sahabët, mos flisni për me sulm ose me nënçmim. Për foleni vetëm të mirën për ta. Kurse hadithin tjetër që e ka përmendën lëreni sahabët e mi mos thoni për ta asgjë përveçse gjëra të mira. Ky nuk është hadithi sakt, është i dobët, dhe mjafton mjaftojnë, do të thon hadithët e saktë. Pra ne nuk duam që vetëm t'i stoim argumentet, edhe ato që janë të sakta dhe ato që nuk janë të sakta. Ne nuk i përshkrujmë për nga merit sërë Allahun e sëllëm, asgje përveç asaj që është vërtetu se e ka thonë. Të më thonë, këj hadith me, këto, me këtë tekst dhe ru ashabi latë e kulufihim illa khaira dhe në thënë lërin i sahabet e mi për ta nj flitë një vetëm mirë nuk është i sakt edhe pra, pra nuk e, lejot argumentimi me të. Këtu e ka thonë një fjalë që duhet të përkujtojmë, diçka. Ka thonë, ka de'alime në nëbiju sallallahu anehi mësillem, ma je kunu min hummin e zelali ba'de me utihi, dhe më thonë, për nga meri sallallahu anehi mësillem, e ka ditë se qëfar gabime do të bëjnë, ose qëfar rëshqitje do të bëjnë sahabet pas vdekjes të ti. Kjo, që ka dhe thotë që e ka ditë, dhe më thonë, nuk ka mundësi me pas ditë ndryshë për nga meri sall Edhe nuk ka dyshim që diçka prej kësaj e, jështë shpalë për ndodhitë që do të ndodhin pas vdekjes të ti. Mirë po me gjithatë, dëmë thëmë pasi e ka ditë me dituri sigurt prej shpalë jeshtë që i ka ardhë, se do të ndodhin këto që ka ndodhë, pra për nga meri s.a.s. ka folë vetëm fjallë të mira për ta. Nuk ka thonë e, pra dhe një kritikë o se dhe një nënshmim për ndë njerin prej sahabë dhe. <coughs> pra ndaj kjo është <coughs> Kjo është argument i fuqishëm <coughs> kunder këtyre Që mundohen mi nënsmu sahabët e pengamerit sallallahu aleyhi më sellem Sëpse <coughs> pra ata pretendojnë se i gjikojnë këto ndodhi historike si thojnë Disa për aty në thojnë në gjikojmë vetëm në pikpamjen historike kunder sahabëve Kjo nuk është të saktë Ata gjikojmë kunder sahabëve në pikpamjen në armitsis që e kanë kunder islamit Se në pikpamjen historike Pra për nga mëri sallallahu nësallem ka fol me shpaldi Nuk ka fol prej mendjes të ti Kjo është me ajet të kuranit Vëma janë të ku anil hawa in hua illa wahim luha Dë në thënaj nuk flet nga mendja ti, ose nga epsi ti, për vetëm me shpalje që i shpalët. Edhe lëvdata që i ka thënë, për nga meri sallallahu e në sëllim, për po edhe ma e rëndësishme se ajo, ajete që i ka zvriti gjithdishmi, që e di të ardhme në dhe të kaluarën, edhe, edhe gjë madhe. gjithashtu në të ajete lëvdohen sahabët, pra ndaj, aj që i flet kundrë sahabëve, dë më thëne ka kundrështu Allahun dhe për nga merin sallallahu aleyhi wa sallem. Prandaj ka thonë autori, rahim e holloha, pra si këshil, thotë mos flit për asgjë prej rështitjeve të tyre. Dëmë thonë, thamë se ato që ka ndodhë mes sahabeve janë burojnë nga iqtihadi, edhe në njëherë ne jemi të bindur, se normalisht dikus di e ka qilu, dikus ka gabu për e tyre. Mirë po, të gjitha ta, si që thamë, janë mes të qenit me dy shpërblimi ose me një shpërblim. Pastaj, nëse mundojmi në me gjyku se kus ka qenë të drejt, pa pas dituri të mjeftueshme, pa pas një huri për situatat edhe rëthonat e tjera, e tjera, dhe më thënë gjykimi për ta është me vërtetë hyri në ditë shka më të store që është përgjithësisht shumë e madhe përpara Allahut. Prandaj ka thënë mos flit asgjë për rritjet e tyre e as për luftat mes tyre. Pra mos më i fol, sinonoms mos më i fol njerëzve, xhamatit, allamit, nuk lejohet mi tregu ndodhi se ky sahabik ka luftuar me këta kështu më radhë sepse kjo nuk ju si e latin e dhe një dobi, vetëm ju a ullë respektin për sahabët, edhe gjithashtu i futë dyshime në zemër për besu e shmerim e sahabëve. Përëndaj nuk lejohet të flitet njerëzve për ato aspektet historisë, dhe thotë duhet të umësohet njerëzve ajo që është baza e fesë, edhe ajo që u bandë dobi kurse të flitet për këto qështje, është vetëm shkaktimi i, i dyshimeve edhe i luhatjeve të muslimanve në fejnë e tyre. Por gjithashtu thot, asë mëse dëgjo, asë kënd që fletë për këtë temë, dhe më thanë, se si që janë khatibat edhe imamët e ndryshëm të kohës të onë, të cilët shumë e theksoj, i theksojnë këto ndodhijë, edhe duan me këtë të përkrahin ë do të thon ato orientime që i kanë e, rafidit edhe njerëzit me që janë të cilët janë armiqtë e islamit. Sepse thot autori, atëherë nëse i dëgjojnë këto fjalë, do të thon nuk do të mbetet zemra jote së ndos. Kjo nuk ka dyshim se njeriu nëse ka Respekt për pingamerin sallallahu aleyhi wa sillem, atëherë pa tjetër se do të ketë respekt për sahabët. Do të të mjafton fjalla pingamerit sallallahu aleyhi wa sillem se pra kur të përmenden sahabët e mi mos flitni, edhe fjal tjera, do të taj që ka respekt për pingamerin sallallahu aleyhi wa sillem, nuk flet për këto tema, edhe i respekton sahabët. E... Edhe është për t'u çuditë në kohën tonë si ka njerëz të cilët pretendojnë se bëjnë veprimtari islame ose i quajnë ata njerëz islamista, domethënë se punojnë për kthimin e khilafetit ose pretendojnë se punojnë për xihad e tjera e tjera, kurse kanë miçsin më të madhe e kanë me ata të cilët i sulmojnë sahabët dhe thëtë me Rafidit, edhe me përkrasit e ty në person si që është sejtë kutubi e të tjerë, që e stjaru mëse aj që i sulmon sahabat, dhe më thënë e sulmon në bazën e islamit, dhe do me, me shemb islamin prej në temel, dhe më thënë pasi e këputat halkën e partë zinëgjirit të transmitimit, ka prandaj ka njerëz të cilët sot pretendojnë se janë islamista, por në realitet janë anti-islamista. Do thënë me me këto veprimtari dhe këto dyshime që i fusin edhe i përhapin në mesin e njerëzve. Do të thotë këto janë çështje të paluhatsme të kuptueshme të islamit. Prandaj nuk duhet mu prej njerëzve që ka pretendojnë me emocione tjera, dhe të shihën se qëfar që ndrimi kanë ndaj sahabët e penga merit sërë Allahovën e sëlem, nuk banë mu mashtru mashtyre asesi. Edhe një pikë tjetër do të përmendim, pikën 135, ku ka thonë autori Rahimahullah, va idha se miëtër rëgjula jetë anu alë alë athari, au jaruddu lë athara, e u juridu gajrë al-athari, fëtë të himhu al-el-islam, pra kur të dëgjosh një njeri se i poshtronë ose i akuzon hadithet, apo i refuzon hadithet, apo do diçka tjetër dhe jo hadithin, atëherë, thëtë, ajo është, du më thënë, akuzoja islamin e ti, ose dysonë në islamin e ti, Uala të shukka ennehu sahibu hawa më bëtëdi. Në më thënë mësë dysho se aja është pasu e si andjeve dhe është bidatëgji. Në thëtë një njëri të, cil, të cilit nuk i mjafton hadithi për nga merit sëllallahu aleyhi vësillem, a thërë që ka me dyshu për ratë se aja është bidatëgji. Në më thënë qofë se fjala e për nga merit sëllallahu aleyhi vësillem nuk është të mjaftueshme për ta, kurse Allahu ozbetu në veten e tij madhështore, ka thën kala wa rabbika la yu'minun, do të thon as se pas Zotin tënd, pra Allahu betohet në veten e tij, kurse fjala e Allahut është e vërtetë absolute dhe edhe nëse nuk betohet, e kur betohet Allahu, pastaj e vlerësojmë gjithashtu, do të thon se në çka është betuar për ta treguar rëndësinë e asaj për cilën flitet thët, jo, pashe zotin tënë, ata nuk janë bësimtarë, përderi sa, hëtta ju hakimu kefi ma shëgjara bejnë humë, të më thëmë përderi sa nuk të marrin ty gjykatës për grindjet që i kanë më styre, thumë me laje gjidu harajën, thumë me laje gjidu harajën fi enfusimim ma këdajte, vajusellimu teslima, pastaj nuk ndjenë asë një, mos pëlqejnë <coughs> se mos pajtim në zemrat e tyre, eh pas asaj që ti ke gjyku, por dorëzohen plotësisht. Atëherë janë besimtarë. Do të thonë vetëm nëse e tranojnë gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pas gjykim, pasi ta dëgjojnë gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos kanë zemër asnjë paknatçi ose ose diçka, do të thonë mos mos kanë dhe një çështje që i brein në zemër mas gjykimit të pejgamberit sallallahu alejhi vesellem për të dorëzohen plotësisht edhe ta ta pranojnë plotësisht. Donë me thënë ai njerëz që i si ka këtë cilësi, pra nuk është besimtar. Nuk ka dyshim se nuk është besimtar ë, pra nëse ai refuzon plotësisht gjykimin e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, nuk është besimtar as pak, siç janë ata ë, që thuhen Kurani jun, do të thonë pretendojnë se janë Kurani jun, do të thonë që e pasojnë vetëm Kuranin. Se thonë vetëm ajo që është në Kur'an as argument. Kurse jasht Kurani nuk është argument. Ata nuk janë Kurani jun, ata janë sejtani jun. Do thonë e pasojnë nuk e pasojnë Kuranin pa dyshim, sepse Kurani në nëse e lexojnë mirë dhe e kuptojnë mirë e shojnë se aty janë urdratë për të pasu për nga mirin sëllallahu anësillim, si qështë kjoj ajetë që e përmenëm, edhe ajetët ku ka thënë Allahu, vëma atakumur rasulu fe khuduhu, vëma nëhakum anhu fëntahu, të më thënë atë që të ja ju ajape i dërguar i merëni, dhe atë që të ju andaloj, a i largohu një prej sajë, Në gjithashtu ka thonë, feljah dhe rilladhina ju khalifune anë emrihi, në të sibe hum fitne, au ju sibe hum adhebun e lim, pra letë ken kujdes, ose letë ruhen, ata të cilët e kundrështojnë urdrin e ti, për nga merit sallallahu aleyhi dhe sellem, sepse atyna dhe t'i ndodhe një fitne, që është kufri, ose shirku, ose dhe gjithashtu dhe t'i kape dënimi i dhemshëm, Po ashtu ka thënë, Allahu, wa enzelna i lejke dhikra, li të bejgjine linnasi ma nuz zile i lejhim, dhe më thënë të azbritëm ty Kuranin, që ti të asë qarosh njerëzve se qka u zbret atyre, dhe të nuk ka dyshim se suneti për nga merit sëllallahu aleyhi vësillem është shpjegim për Kuranin, i precizon ato që janë të përgjithshme, i veçon diçka preja saj që është e, do të thënë më gjithpërfshirse, më më e më e përgjithshme, edhe i detajizon ato që përmenden, do të thënë urdhrat e përgjithshëm, sembol më konkret edhe më i përsëritur është çështja e namazit. Do të thënë Kurani përmend vetëm urdhri për namaz, kurse sunnete sqarojnë kushtet e namazit, shtyllat e namazit, kohët e namazit, ë nëmëri reqateve, nëmëri namazëve e tjera, do të gjithë të detaj është i sqarumë në sunet. Kështu është për shumicën e dispozitave tjera të shëriatit, që në kuram përmendat i përgjithë shumë kurse detajizohet dhe shpjegohet në sunet. E, prandaj, nëse dikush e refuzon sunetin, ta dishtë se nëse refuzon përgjithsi nuk është musliman, Por nëse shë se nuk është i kënaqur me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, nuk i mjafton hadithi ose gjen akuza për hadithin, e sakt, atëherë ta di se jest pasuesi epseve edhe zbidaxhi, pra mos dysho në këtë. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ju si kur rëgjulu mu të tëki en ala erikët i hi ju haddëthu bi hadithin min hadithi dhe më thënë së shpeti pra më në, në të ardhmen e shpet dhe të ketë njërez të cilët dhe të rinë të mbështetur në koltuqet e tyre ose të mbështetur në, në për jastak e kështu më radhë u tregojt atyre një hadith prej haditheve prej hadithi të tim, edhe thot, bejnë na wa bejnë kum kitabu Allahi azza wa gjell, thot, ne kemi, dhe me këpërgjikues mesnesh dhe jush, librin e Allahut, të lartësuar, fa ma wajjedna fihi min halalin, istahlelna hu, dhe më thëna, ajo që është halal në Kur'an, ne bojmë halal, wa ma wajjedna fihi min haramin, istahramna hu, dhe më thëna, që atu e gjemë së është haram, atë e mërim për haram, Uh, Pasta i thot, për nga meri sallallahu në i mësillim, Ela wa inne ma harrëm e rasulullah, mithle ma harrëm e allah. Dëmë thënë, ajo që e ka ba haram i dërguar i allahut, është njësaj siguraj që e ka ba haram allahut. Dëmë thënë, nuk ka dalim mes, <coughs> nuk ka dalim mes gjykimeve që i ka shpjegu Pengameri sallallahu aleyhi wa sallem në sunetin e ti dhe gjykimeve të cilat i ka zbrit drejt për drejt Allahu në librin e ti sepse edhe suneti pengameri sallallahu aleyhi wa sallem është shpallje pre Allahut dhe nuk ka as një dalim mes argumentit të Kuranit dhe argumentit të hadifit nuk ka as një dalim përveç që është jesë e bërjes i badet me ledzimin e, e tyre. Dëmë thënë, ledzimi i Kuranit është i badet, edhe përdore, dëmë thënë, ledzimi i Kuranit është që është i lichëshëm në namaz, kurse hadithi nuk është i lichëshëm që të ledzojt në namaz, dëmë thënë hadithet, kurse ajetet e Kuranit janë fjallë të Allahut me të cilat bëhet i badeti, pra namazit. Përveç këti dalimi, nuk ka tjetër dalim. Dëmë thënë, në aspektin e ligjeve, gjykimeve, normave të shëriatit, nuk ka asë një dalim mes asaj që përmendet në ajet, ose asaj që përmendet në hadith. Prandaj një njëri i cili <coughs> nuk e pranon gjykimin e sunetit, ajo është zindik ose bidadzi. Si që janë, i përmendëm, dhe më thënë, ata që quhenë Kurani junë, të cilët gjithë musliman të kanë bëhë qafira, dhe më thënë, ata nuk janë pjesë e umetit musliman. Kjo është, mjaftojmë derit e kjo pikë, Wallahu a'lem, wa sallallahu a'sallam ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammed,